mint amilyen lesz majd a szöveg, amit felolvasok a Bibliából, vagyis azt is mondhatnám, hogy a Lezzepelin lejátszotta nektek azokat a sorokat, amiket fel fogok olvasni, és kőkemény lesz, és tényleg durva lesz, és kegyetlen azért, hogy a ti lelketek megnyíljon ezen a vasárnapi napon, és egyrészt beszélgessetek vele a 0670 ön illetve hát majd mindjárt beavatlak titeket az én nagy szomorúságomban, de előtte fölrázzuk magunkat, mert ugye most már bevizonyosodott, hogy a világban lelki háború zajlik, kultúrák is lelkek csapnak össze. Sajnos azt látom, hogy egyre nyilvánvaló közöttük a távolság, így hát annak a Erőltetése, hogy megérteni egymást, szeretni egymást egyre nehezebb lesz, hát akkor föl kell írni a vakás listára azt is, hogy, hogy egyszerre kell szeretnünk, meg egyszerre az igazságot is valahogy keresnünk, képviselnünk. Nézzük meg, hogy hol tartottunk múlt héten ott, hogy ez annyira fontos, hogy még egyszer aki befogad egy ilyen gyereket az én nevemben, engem fogad be aki pedig engem befogad nem engem fogad be hanem azt aki küldött engem Ez, ezt ma idéztem egyébként amikor beszélgettem valakivel migráns kérdésben és ellentétes volt a véleményünk pedig ő is keresztény volt ráadásul a testvérem ekkor János szólalt meg mester látunk valakit aki ördögöt üzött a nevedben de nem tart velünk Megtiltottuk neki, mert nem tartozik közénk. Jézus így válaszolt. Ne tiltsátok meg neki. Aki a nevemben csodát tesz, nem fog egykönnyen szidalmazni. Aki nincs ellenünk, az velünk van. Ha csak egy pohár vizet ad is nektek valaki inni azért, mert Krisztuséi vagytok, igazán mondom nektek megkapja érte a jutalmát. Ha viszont valaki megbotránkoztat egyet is a kicsik közül, akik hisznek, Jobb volna neki, ha követ kötnének a nyakára és a tengerbe vetnék. Ha kezed megbotránkoztat, vágd le. Jobb csonkán bemenned az életre, mint két kézzel a kárhozatra jutni az oltatatlan tűzre. Ha lábad megbotránkoztat, vágd le. Jobb sántán bemenned az életre, mint két lábval a kárhozat oltatatlan tűzére kerülni. Ha szemed megbotránkoztat, vágd ki. Jobb félszennel bemenned Isten országába, mint két szemmel a kárhozatra jutni, ahol a férgök nem pusztultak el, és a tűzük nem alszik ki. Mindenkit tűzzel sóznak majd meg. A só jó, de ha a só elveszti ízét, mivel ízesítik meg? Legyen bennetek só, és éljetek békében egymással. Hát ja, azért vagyok elkeseredve, és már a Patrakihoz is majd a beszélgetéshez is már kapcsolódok ezzel, mert héten beszélgettem egy, egy, egy két festővel, egy nővel, aki nagyon régóta ismerek keresztény és a tévénél dolgozik, a nővéremmel sok-sok-sok emberre és hadd mondjam el, hogy politikai hovatartozásuk szerintem jobb oldali lehetett, de nem, nem érdekes, nem fontos ebben a elkeseredésben, amiben vagyok, és egyszerűen ezt a Krisztus ígét nyomtam az arcukba, ezt amit felolvastam nektek, ez a, aki befogad egyet mert eléggé konkrétan érhető ez a befogad szó. És fantasztikus volt, az a nő, akivel beszélgetem, van, nagyon őszinte és jó kapcsolatban vagyok, tehát egymásnak nem hazudozunk, amikor rákérdeztem, hogy figyelj, de tényleg nem fogadott be azt a szíranyát ott a gyerekkel, meg a férjével együtt. Azt mondja, nem, nem erről van szó, hanem őt igen, egyesével, de az egészre és a tömegére nemet mondok kérdezem tőle, hogy akkor is, hogyha egészen biztos vagy abban, hogy Krisztus parancsa micsoda? Azt mondja, akkor is. Fú, csend lett közöttünk. Értitek? Őszinte volt a nős, ezért tisztelem. De ez félelmetes. Félelmetesen szét fogja választani a lelkeket, és nem a minőségétől függ, hogy jobb vagy baloldali, ilyen vagy olyan. ja, érzem én azt, hogy hogy áj, áj, áj. Azért uh, olvasgatjuk itt az ige helyeket, aztán úgy tűnik, hogy csak ez irodalom, vagy írás, aztán rájöttök, hogy szörnyű valósága van. Jelen pillanatban. Most én a nyugodt vagyok, mert a pápával egy véleményem vagyok, de hát az mondja meg, hogy ez nem biztos, hogy megvéd a családon vagy az országon belül engem. Na, most, hogy el vagyok keseredve arra vonatkozólag, hogy úgy látom, hogy a média tényleg fantasztikus. A média alapvetően meghatároz az emberek tudatát arra vonatkozólag, hogy mit beszélnek ki a fejükből. Úgy látom, hogy akármilyen szar az MTVA is van egy példám arra, hogy a hazudik. Tulajdonképpen nagyon sikeres. Tehát a, a, azok a dumák, amiket hallok, akár kerítés, akár emigráció, migráció ügyben, háború ügyben, a, a, és a és megint előkerült a liberalizmusnak talán az utolta, már annyiszor leverték, megfojtották szétkult hogy még egyszer utoljára fölnerülhet a, a, a másként gondolkodás kapcsán a liberalizmus vágyja és hogy ez, ez ügyben képzelt Gábor most én a legnagyobb megdöbbenésem erről írtam is jegyzetet kihasználja az utolsó keresztes lovag Európában, hogy a civil társadalmat nyakon üsse. Ahelyett, hogy lement volna a határa, és mondjuk megköszönte volna a civileknek, hogy állták a sarat, mert ugye nem hiszem, hogy az Orbán Viktorféle rendszer csökkentette a feszültséget. Elkezdett sorosozni, meg norvégozni, meg azért mondom, figye, figyelj, azonnal háborút kezdett, most folytatja a civilek ellen Á, nem lesz béke soha az olajfák alatt. Na, na, most beszélgessünk, amiről akarsz, nyugodtan, na. Na, na. Most már többen mondják, hogy kacsa, hogy 22 milliárd forintos kerítés, meg hogy le kell bontani. Nem többen, mint ahányan hányan nem, hanem hogy egyre többen, érted? Egészen kalandos dolgokra képes, és hangsúlyokra a magyar nyelv. Tehát, hogy egyre többen. Mert hogy sokaknak, Ugye valószínűleg az a kényelmes, hogy megkérdőjelezzenek olyasmit, aminek az ellenkezőjét, hogyha elhinnék, akkor ugye dőlne az általuk vallott nézet magyarán, hogyha ez túl bonyolult, mert szerintem túl bonyolult. Igen, hogy, hogy, hát sajtóhíreket most már divat nem elhinni. Elmúltak azok az idők, amikor Sotahéren azzal ébresztette Major Tamás, tudod, hogy melyik szerepük szerint, hogy azt írja az újság. Tehát igen. mindenki most már szinte azt hiszel, mert megteheti, amit akar. De ugye gondolod, Szabadon válogat? Igen. És, és te a témaként, ugye, meg magad is hát látszólag meg vagy döbbenve rajta, hogy milyen nagy válság van a médiában. Mi a nagyobb kérdezem én? A válság, vagy a választék? A válság, mert a, a választék tényleg nem számít. Sajnos. De a, a, akkor is, tehát mondhatom azt, hogy van független hírforrás, ahonnan az ember, ha nagyon akar, vagy többféle hírforrásból tájékozódik, és összehasonlít. Bocsánat? van független hírforrás, mint mondod, de van. divattá vált, és nekem és sokaknak az a baja, vagy bajunk, hogy, hogy az egyébként valóban objektívnek és függetlennek mondható hírforrásoknak a szavahihetőségét is egyetőben Kért, kérdőjelezik levesen. meg, mert ez a kényelmes. Hát meg politikai okokból is megteszik. Tehát amikor a civil társadalmat támadják, evel együtt támadják a médiáját is, ugye én egy másikban vagy benne vagyok, akkor a szavai is támadja. Tehát, persze. hogy hova vezet ez? Tehát egy kicsit olyan abstraktnak tűnt <gül> oda, ez a kérdés, oda, hogy válság vagy választék. A... De hova vezet ez? Tehát elfogunk valaha megint majd hinni valamit, mert akkor az volt a baj, amikor csak monoteista média létezett, hogy monoteista, most pedig az a baj, hogy ennyire pluralista? Nem, ez nem igazán pluralista média, mert a hatékonyságában azért a, ezek az m nem nézed, de nem magadból indulják ki, hanem azóból a, a közösségekből, ö, határontúli magyarokból, uh -huh. akik például nem jutnak már hozzá más forráshoz vidéken, akik neten, ö, ha a be re is befi, ö, ö, ö, ö, vagy valamire befizet, akkor is a, a, a m, nyilvánvalóan a kereskedelmi csatornákat választja, tehát mindig a nézettségi versenyekben apolitikus lesz a, a magyar nép. De arra vonatkozólag, hogy mit hisz a valóságnak otthon, akár velem szemben négy szem közt, visszahallom a médiába generált jelentéseket és magyarázatokat. Tehát az azt mutatja, hogy valamiféle értelemben minden, tehát figyelj, ma van Rákai Filip nagy napja. Na no csak. Nem tudtad, hogy, hogy ma össze most tüzet gyújtanak mindenhol az országba, és ez egy nagy tűz és a szeretet lángja fogja össze a szívünket, de nem tudtál erről mi? Hát, hát harmadik évben akkor, egy milliárdot tolnak bele a srác baj, Akkor nincs baj. Egyszer már összejött neki rendesen, ilyen könnyű szósan, de hát jelen pillanatban még a, nem éri el a nézettsége azt a nemzeti lelkesedést, ami szükséges lenne. De értend, hogy igazából türelmesen az abban bíznak, hogy addig tolják. Ad és, és, és, és már kezdek félni, mert tudják addig tolni, hogy figyelj, a Mondok egy példát. A, hú, hoztam jó példákat is, de most ilyen negatív. Megírta a. nem ne mondja jó példát, hanem mutas a, Az index megírta, hogy az M1 a négy hónapja halott iszlamista ellenes szíriai lázadót támasztott fel. Tehát összekevertek két embert. Na ez megint egy olyan de. dolog, amivel kapcsolatban az előbb kérdeztelek, hogy bizonyos dolgokat szívesebben hisznek, és vallanak olyanok, akik hát alig várják, hogy a nekik megfelelő vélemény az elhangozón sajtóban. De nézzük ezt a konkrét ez, esetet. Ebben az igen. esetben kiderül, hogy hát, nem pontos a hír, nem mondom, hogy hírhamisítás történik, hanem a hír pontatlan mert egy másik emberről van szó. Hát ez sokszor nagy e, e, hát Hiányos a, ez hír, és pontatlan hír. hír, hír igen, igen, egy hír szerkesztősi az ez egyesért, tehát fiam leülhet. kettő. Majd van egy bejátszás, amiben beszélgetés, és, és amiben erre a nem pontos, tehát hamis hírra hivatkoznak. Ez már a, a, a dolognak a, a veszélyes oldala. Utána a következő Bejátszásban pedig megtámadják a, a civil társadalmat, amely idegen pénzből él, tehát azt lehet mondani, hogy ha hamisítás, én tanítottam újságíró iskolában hír hamisítást, meg hamisítást, azt mondom neked, ez elég jó sikerült éven volt, amikor megválasztottak az Az, az, az éve tanárának a diákok, akkor abban az évek is rúgtak. Aha. tehát érted, hogy tényleg jó lehettem hogyha ezt a kettőt egyszerre sikerült megütnöm. Igen, mert figyeltem azt, hogy általában szórakoztam azzal, hogy a hírhamisításokat figyeltem a, a sajtóba hát itt is az történik, hogy koncepciós pert készítenek elő, amiben a dokumentum anyag az eleve hamis, de arra próbálják majd terelni a dolgot, hogy elfelejtjük a hírhamisságát ez ez csúnya, amikor hamisít gyárt az dokumentumnak. Hidd el, hogy csúnya. Hát, az közel abt tekintetében a, <gül> a, <gül> okay, jó, a hamis tanulzáshoz. Igen, <gül> <adott>. <gül> Figyelj, és mégis, mégsem omlik össze a, a hazugság gépezett gyár, mert ahogy úgy van, hogy mondod, inkább a politika szolgáltat és kiszolgálja a nép a, a és, és uh, gerjeszteni próbálja. Uh, az a baj, hogy a, ez az egész kelet-európai vagy magyar média, um, totál, azt látom mert nézek orosz, horvát és szerb médiát is, uh, uh, az oroszban is van háborús pszichózis, hadd mondjam el, hogyha Ukrajnáról beszél, de, de bennünk azt nem kifejezetten. Tehát az összes problémához való hozzáállásunk az, az és mondom neked a rossz hír, hogy közben a belülre is harc lesz. Tehát érted, az a konszolidációk, mert mindenki állítottan, leborulva, imádkozva vár, mikor Viktor végre konszolidáltan pillant egyet a szemöldökével, de nem, nem. Hát figyelj, nem, nem nagy probléma, felveszi a, kezdjük a civil társadalom, csak tudod, néha jó érzés volt, hogy működött ez a civil társadalom akkor, amikor éppen gebasz volt. a te is találkoztál ezekkel az emberekkel. Na, sokszor találkozom ezekkel az emberekkel, az és azért mondom, van saját véleményem a... szemben azokkal, akik a... rendre inkább csak is előzően kritizálni tudnak, de nem de nem, nem, keserít, nem keserít el, hogy a tömegével mégis többen vannak azok, akik Érted? Nem tudom, hogy többen vannak-e hangosabbnak hangosabbak. Ezt ebben az adásban is, pontosabban ezen vasárnap délutánok során is többször elmondtam már, vagy hát jött szóba, hogy a klasszikus példa, hogy volt el a Szovjetunióban bűnözés, mert 92 után valahogy nagyon sok lett, nem lett több, csak lehetett immár tudni róla. Korábban is volt, csak a sajtó elnyomta, elhallgatta. Lehetséges, hogy ezek az emberek, akikre te utalsz létszámban, vagy legalábbis arányaiban nincsenek többen, de sokkal jobban hallatszik a hangjuk. Sokkal inkább tudomást szerzünk róluk. Na, de más kérdezek, mert látom, hogy ez olyan <coughs> módon elkeserít, hogy a következő adásban szeretnék csak válaszolni rá. Szóval, hogy mi a véleményed arról, hogy most azért a, a katalánok még egyszer megpróbálják. Talán pont ma van népszavazás, hogy akkor most elszakadjunk, ne szakadjunk. Ez engem arra emlékeztet, hogy tudják, hogy nem fog sikerülni nagy valószínűséggel sejtik, hogy nem fog elsőséggel is és Spanyolországot próbálják ugye mondjuk több részre osztani, minimum kettőre, de saját magukat fogják több részre osztani. Hasonlóan például a menekültügy kapcsán, eh, hogy mondjam, homló baloldalhoz, MSP és DK. Édes testvédei katalán barátaim, eh, baloldali basz barátaim, eh, Na várjál, most Katalának közül, Mindenkihez okay. fordulok. A, azért mondom, hogy akik az ország megosztására törekednek, hogy e, szerintem ahogy a Baszkoknál végül is a történelem érvénytelenítette az ő függetlenségét. Tudom, hogy most ezért lelőnének e, Baszföldön, ha még lenne olyan, aki él a nagy vezetőségből, de e, figyelj, én, én a skótokat sem nagyon értem, én, én egy kicsit szövetség, én jugoszláv párti vagyok, szövetség párti vagyok, nem, nem tudom, hogy fontos a nemzeti gondolat, tehát nem akarom negligálni a, a nemzeti összetartozás érzését, csak nem hiszem, hogy olyan oly mértékben segíti az élet. Most figyelj, Szünagóra vagy Macedónia Uh, úgy, ne, szerintem nincsen jobb Állapotban, mint amikor együtt volt Például Szerbiával A termelő szövetkezeteket nem azért alakították Annak idején, függetlenül A nimbuszuktól, meg a keserű szájíztől, ami kötődik hozzájuk Hogy ne nadrák szíparcellánként kell Ilyen traktorokat vásárolni A gazdáknak is legyen hát, igen, de, igen, Tessék engem megveszőzni emiatt Vagy legyen egyébként a bizarr az kérdéseknek azért, A forrása, ezért, de Nem, ez gazdasági életkérdés, amit felvetnek most nem tudom azért mondom, hogy de mégis valamilyen szempontból az emberek számára valamiért néha sokkal fontosabb az hogy együtt legyenek és mindenki más ne legyen velük Ez nem tudom, hogy mi által működik így a történelemben mondom, én nem vagyok jó szerintem, mert én egy elátkozott multikulturális vagyok van ilyen magyar is, nem, agyon kellett volna verni már a bölcsőbe, de ha már nem vertük agyon, akkor hadd mondjam, hogy Uh, uh, uh, én, én még kosútot se vetem meg a Dunai Konfederáció gondolata miatt. Érted? Pedig az is egy menekült volt. Men a, a, annak a hát nagyon sokféle címkét aggattanak rá jogosan, jogtalanul, de az a Konfederáció az szerintem egy geniális gondolat volt, zseniális hát most gondolat. Igen, volt igen, most igen, most ezt mondom neked, figyelj, a V4-ek is, a próbálnak valamiféle jelentőséget tulajdonítani Közép-Európának. Hát most nem tudom, most jelen pillanatban a magyaroknak most van jelentőségük a médiában, azt látom. Fú, bú. De hadd mondjam meg, hogy igen, Orbán Viktor mérhetetlenül szánkezik szélső jobb oldalon, és egy nagyon... Erről is írtam. Igazából most Viktorra voltam mérges az egész héten. Egy teljesen semleges dolog, amivel kapcsolatban talán nincs is megosztottság. Mit szólsz, hogy te tudod, hogy mitől rekord a 2015-ös év? Tudsz mondani egy olyan dolgot, amit megállás globálisan, világszinten... Hát a Bence most lett négy éves, de mi mondasz? Például a Bence most lett négy éves, és ez volt az első olyan év, amikor senki nem ütött fel a Mount Everest-re. Na, na végre, na végre, na végre. Több mint 30 éve nem volt ilyen, hogy sokan próbálkoztak de ugyan, de nem sikerült senkinek megmászni Vissza, a csomagmát. a tiszteletet a hegyeknek, helyes. Azért nem számítottam. Nem, de örülök neki, én hegypárti vagyok. Yeah. <laughs> figyelj, egy kis Lauri Andersont hallgassuk most. Arra gondoltam, hogy vasárnap van, is a lelketeket az is simogatni is akarom, hogy mindig Lauri Andersont fogtok hallgatni a zenében. hírt, egy pozitív jó hírt. És tényleg az Bocsás, azért... meg, még az első órában nem is kell hozzá pozitív zsidó a másodikban? Már most jössz pozitív félre? Igen jó senki nem fog mondani. Óráként egy jó hírünk. gyerünk. Pénteken nyolc emberével együtt megölték Salah al-Maskutot, aki az Európában a csempész-líbiai hálózatnak ezreket, ő a feje, ő a csempész feje. Valaki biztos be fog állni helyére? Hát persze, jó, de hát azért ünnepeljünk azért abban a pillanatban, mert... Jó, persze, nem vagyok skeptikus, most nem. Ő kifejezetten szépen, Gaddafi, Muammar Gaddafi hadseregében volt ő tíz, tehát egy igazi nagy genyul lehetett, aztán ő túlélte a, a, a, a főnökét, akit kivégeztek, és... Ő átnyergelt ilyen csempészbe. És kérek szépen, mind az olasz védelmi minisztérium, és mind a NATO tagadja, hogy közük lennének a, a, az akcióhoz. Képzeld el. Innentől tudjuk, hogy azért látod, van hatékonyság is, tehát valakinek tele lett a töke ebből az egészszel, és levadázták egyszerűen. A, a. De figyelj! Na, ez például hihető hír. Ez hihető hír, igen, mert olyan Itt hogy igazolni a hírfogyasztó a, saját magának, hogy ez egy független és megbízható hát az és az objektív rá, forrás. is akkor sejted. Uh -huh. Nem, azért a hírforrásoknak van nimbuszuk. Jó, figyelj, te most nem két lakid, de két országban felváltva lakó ember vagy, ugye? Szerbiában, <coughs> Szabadkában. Szabadkán újvédéken tehát, és a környékén... Megfigyelhető az, amivel kapcsolatban az előbb beszélgettünk, vagyis hogy az emberek nagyon sokan legalábbis egyre többen kételkednek a hírforrásokban, és divattán váltott is az, hogy annak a típusú médiának hiszek, ami nekem kedves, és a másiknak meg nagyon nem. Tehát kezd így higulni a szakma? Ne, nem, nem tudom, hogy a a, a, a szerb az más, Milyen? ott is van olyan, ami független a B92, ami a forradalomból eredezteti magát, és persze ott is van kormánypropaganda. Tehát az, hogy mi mit gondolunk magunkról, azt mi kifejezzük állandóan, hisz állandó harcban állunk a környező országokkal, így aztán a környező országok médiáival is. Tehát azért ne felejtsd el, hogy a, a német médiát vádolták meg azzal, hogy gerjeszti a folyamatokat. Hát a német médiát is megvádulták Te Azzal is. meg most már szabad hát, is hallunk Azért mondom, hogy, hogy, hogy... Meg titkosszolgálati jelentésekről Igen. is hallunk Amik ugye attól kezem már nem is titkosszolgálati jelentések a háború a médiában is A médiában az az atombomba a másik jelentőségét elveszed. Ja és nyáron mi hogy hiányoltuk Az igazi hírt emlékszel azért Mi tartottuk itt a frontot Álltuk a ebben a kánikulában Mondtuk augusztusban Hogy már nincs az már állni, én nem lesz ja, hát Nem augusztusban kezdődött a nyár. Ö, világos, tehát azt mondod, hogy a szerbeket tekintetben mások, vagy a szerbiaiak tekintetben, hát a, e -tekintetben a, mások? A, a, mondom, a, a hírek inkább megnyugtatásra szolgálnak. Pozitív híreket próbálnak hozni, hogy nem történt bűncselekmény, nyugalmas volt ez. Tehát nálunk például nem így kezdődnek a hírek, hanem hogy milyen problémák. Igen, ki mit akar sugalmazni, sugározni, és ez óvatlanul átmegy a nézők lelkén, tényleg, amikor beszélgetek evel a keresztény nővel, tényleg azt mondja, hogy fél. Mondom, de hogy érted, hogy félsz, figyelj, találkozol velük, mert tudja, hogy én találkozom, mert utazgatok. Mondja, hogy nem, nem nagyon, nem nagyon, de, de, a, de van neki kislánya, a külföldön van, és, és, és érted, hogy, hogy a, a félelemhez nem kellenek nagyon racionális dolgok. Elég az, hogyha a tévét sugározza az, hogy egy kicsit féljél már. És akkor félni kezdesz már. És ö, ö, ö, Azt mondod, hogy akkor ez a trend legalábbis itt ebben a hát 93.000 négyzetméteres területen, területen. Igen, és így elég meg vannak győződve. Most nagyon érdekes, hogy ugye leállt a Szerbia oldaláról a, a, a népvándorlás, és emiatt most elkezdtek még inkább hinni abban, hogy a Hú, ez a kerítés egy jó gondolat. Amikor mondom nekik, hogy figyeljetek, máshol, egy nap alatt többen mentek be, regisztrálás nélkül, érted, hogy kiforduljon ez az egész nevetségessé a Magyarországon, akkor, akkor váltanak egyet, és azt mondják, hogy hát tulajdonképpen hülyék vagyok, hogy mi problémát csinálunk, ugyanazt kell csinálnunk, mint a többiek. Érted, hogy kétértéki logikával dolgoznak. Egyrészt, regisztrálni kell, megfogni, kerítést építeni, ebben mé mélységesen hisznek. Amikor szembesíted őket egy, egy tényel, hogy de közben ugyanazt csináljuk ö, ö, ö, regisztráció nélkül, tehát a saját elvénkkel ellentétesen átszállítunk egy, egy éjszak alatt tízezer ember, húszezer ember, tehát ezek nagy számok, a, a, a, akkor meg azt mondják, tehát ezt nem értem, hogy ö, Valószínű azért tud ugrálni a, a, a gondolkodás mondjuk, mert ezek hazugságok, amikre lehet ugrálni, de nem épülnek egymásra. Na de hát. Minden... Miért fogadja el az a hazugság az, az ő lelke a hazugságot, azt nem tudom. Mert jó neki valamiért ezt a hazugságot elfogadni. Hát ugyane, ugyanígy érvelek én is, hogy sokan és erre játszanak valóban a híreket gyártók, meg a meg a hírgyárakat gyártók is erre játszanak, játszanak, hogy sokan könnyebben, szívesebben hisznek el bizonyos típusú híreket, mint például nehezebben megemészthető egy híreket, jó. és ugye minden, szinte minden fejlett társadalom a Mászlófile az hasonlóan épül föl, hogy most egyéb tulajdonságokról ne azokról beszélhetünk, hogy többen vannak egy bizonyos társadalomban olyanok, akik talán kevésbé műveltek, és kevésbé E, Ez fogalmaznak a meg legnagyom. igényt az iránt, Igen. hogy műveltek legyenek, vagyis ezeket a rétegeket kicsivel e, könnyebb esetleg dezinformálni. Igen, de ezért mondta Szokratész, már nagyon régen, hogy a demokráciában a, a, a népet nevelni kell. Színházba járatni és nevelni kell, mert ha leszállítódik az intelligencia szintje, akkor a demokrácia sérülni fog mikhozzá kárhozatosan. És ez tényleg így van, és ezért fontos dolog, hogy a média milyen szerepet tölt be, mert ö, ö, ö, ö, nem az, hogy butít, hanem csőlátásúvá tesz. Ne, a média szerintem kiszolgál, nem butit. Csö, de nem butít, de csőlátásúvá tehet. Tehát te, úgy fogod látni a szemeddel a dolgokat, ahogy a kamera látta, vagy a, a tévé látta. Egy hát én is azt mondom, hogy többen vannak azok, akik kevesebbel is beérik, e minden, szinte minden társadalom mint azok, akik mondjuk szívesebben olvasnak utána egy másik forrásból, hát, vagy mennek vég a gangon, értem, ebben a városi házban, értem. és keresnek egy olyan szomszédot, akivel az ellenpontot meg lehet akkor, beszélni. Akkor azt mondom, hogy jó, hagyjuk a tömeget, akkor ott van a, a, a nem létező értelmiség vezető szerepe, akkor ők szégyeljék magukat, mert valamiféle értelemben ebben szembe kell szállni, tehát ha figyelj a kollégám, aki beolvassa a hamis hír, én nem haragszom nagyon rád, de azért ő részt vette a dologban. Nem szerencsés részt venni e, hazugságban és propagandában, ha már ilyen szakmázunk, mert akkor figyelj, én azért szégyelem magam, hogy újságíra, ők miattuk szégyelem magam, mert lejáradták. Mondják tehát. ugyanezt rólad. Jó, nem, baj, hát akkor szégyeljük magunkat egymás miatt, de tényleg így van. Hát akkor nincs mit tenni, az leszámítva, hogy néha-néha beszélünk róla, mert lássuk be, hogy aki mint igazoltatás során, hogyha a rendőr téged némileg sorokba szorít, te is sorokba szorítva, aki sorokba van szorítva, mi más tehet? Tehát, hogyha neki tolnak egy kinyomtatott Tudom, anyagot, hogy olvassa be, akkor mit csinál? Értem, értem, nem akarok kitelkezni, csak annyit, hogy ne gondolja magát nagyon jó viságírónak, csak ennyit kérek tőle. Aha. Hmm. Na most akkor is kis Lauri Anderson aztán írtam jegyzetet, ha már újságírásról van szó. Az a baj velem, hogy felületesen figyelem a történelmet, annak ciklikus természetét, és belefeledkezem a szöges drótba, holott a Bajor-Vísli szaga sokkal fontosabb miniszterelnökön feje körül. Istenem, hát elfeledkeztem a Bajorokról, mert egészen más gondoltam a németekről, most meg jön egy Bajor miniszterelnök, Horst, sőfer Stövik, Benyal Orbánnak hátulról támogatná, pont annál a résznél, mikor győzködik őket az orosz barátság előnyeiről. Világos, képben van a fiú, érdemes rá megmenti Európát, hely Viktor! Tehát a bajorokat kifejte, kifelejtettem a számításból, de azt bátran mondhatom, nem jó magyarnak lenni külföldön. Otthon mi van? Milyen a hangulat, fiúk? Kérdezi az otthon maradt lúzereket az apa, aki már túl van két sörön és három műszakon. Azért koncentráljunk ebben a már látott történelmi helyzetben a Vírsli mögé, Viktort köszöntötte az összes jobb náci és rendpárti civil szövetség. A lengyel antiszemiták egyenesen leborultak előtte és bocsánatot kértek kormányukért, mert oly erőszakosnak látták emigráns kérdésben, ami őszintén tetszett nekik. Őket értem. Vagyis lehetséges, hogy a magyar Európa csúcsra játszik, ezt tanulta otthon is felcsúton megmenteni a hazát, majd Európát, amiben beleveszük az oroszokat is. Pici szünet. Majd mondja tovább, maga biztos, mint egy tehetséges Gazprom ügynök a nyugdíjasok báján. Nem is csinálja rosszul. Ott van az a bajor miniszterelnök, majdnem megfullad a virslitől, és kifejezi osztályának ősi lelkét, amely nem kíván semmiféle idegennel keveredni. És ránéz édes egyszülött fiára, Viktorra. Micsoda szerencse, hogy nem Piktor, hanem Viktor. Azt mondják otthon népszerű. Semmi ebben a legfélelmetesebb, hogy tényleg. Hú, vigyétek a gyerekeket a magyar valóság elől, kapcsoljátok be a tévét. Apukik a menekültek, és ez a bácsi kicsoda? Nézd rá, a volt bibó kollégista arcára, Bence fiam, habozok, majd mondom, hogy nem tudom. Legalább nem kérdez róla többet. Nincs kedven beszélni a geciről. Horaszom rá kicsit, már megint a civileket kóstolgatja, nem elég neki az európai keresztes lova gondolata, tovább nyomja a sötétben a norvég árulás gondolatát. Sorosozik, ez már majdnem orosz szó, Remélem, a nyelvtanhoz nem nyúl, pedig hatalma van hozzá. Ha a álmomból ébresztetek fel, elmondom, mi támottam, Egy helyes középkorú fiatalember öltönyben, kék nyakkendőben lement a határhoz, hogy köszönetet mondjon a civileknek, bénázik egy kicsit, de akkor helyes, majd visszaszáguldott volna Budapestre békében. Mintha Párizsba lennénk, ahol megtisztelik a szituáját. Ostoba vagyok. Mit keresne az emberek között egy ekkora zsír király, aki megmenti a tehetetlen Európát? Habonya vetítőben a kezét dörzsöli. A szah a megköszöni, megveszi a sztorit, aztán rajtunk rög az egész világ. Én nem akarok rajzfilm figura lenni azért, mert Viktor az. Szól bennem fölöslegesen a lázadás. Kösz, puszzi az otthoniaknak. Mindenki benne van a levesben, még a lagzi lajcsi is, hogy magamról el ne feledkezzem. Most már biztos, hogy vajna a világ legnagyobb producere. Statiszta benne minden magyar férfi és nő. A játéknak nem sokára vége, császára a burban fogják felszentelni Viktor, de ő eltolja a koronát. Az új himnusz. Bayer Zsolt aznap elmondja a könnyező kamerákba, ez volt élete legszebb napja. Azon töröm a fejem, hogy van-e olyan, amikor megbolondul egy egész nemzet, minden nemzetiségével és társadalmi osztályával együtt aránylag gyorsan és pszichiátriailag károsan. Arra jöttem rá, hogy van. Több is. Tifán Zsolt magyar borász áll a szőlőtőkék között és nemes egyszerűséggel szarik az európai piacra, mert ő magyar. Gondolom, ez gondolja, vagy ha nem, akkor végképp nem értem. No, Dacu, az is lehet, hogy szíjátjélők megfigyelhető nyomás alatt van, mikor komcsizik. Kardiológusok szerint Isten ments, hogy abba adja az egy egészséges zsidózás, ugyanis megmenti a szívet az infartustól. Van benne valami, valahol le kell vezetnünk, hogy egymásra maradtunk, körülöttünk az ellenséges világ. Ilyenkor előfordulhat, hogy mindenki megbolondul, a villamosvezető is, meg a nemzetvezető is. Az a baj, hogy nagy a család. Nem lehet mindenkit kimenteni. Vagyis drágok Kati, nővéremék és a gyerekorvosnak is mondjátok meg, hogy most lapulni kell, az a legokosabb. Majd elmúlik ez is. Addig is kérek vigyázzatok magatokra. Utolírat. erre felé azt beszélik, hogy éjszakon még nyitva van a határ. De megmondom őszintén én ficóban, na benne nem bízom. Puszi. Hmm. Kis Lauri legyen, vagy beszélgetjük? Ugye, hogy szép levél volt az otthoniaknak? Ideszögeztél a Na, azért van, szép Hogy írtam egy levelet az otthoniaknak, tisztára úgy éreztem magam, mint régen, amikor tudod, a Amerikából haza, haza üzentek a szegényeknek ott, küldjünk csomagot, csak a felét kiszedik majd a határon. Ja. Mi is kaptunk mindig csomagot, és mindig a, fel, a felének is örültünk, vagy a harmadának, ami átjött. Persze.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 the Himalayas, and even Alabama was deep down under. And the slaves looked at the huge bones, and they said, these must be the bones. The ocean So kid an elephant With a dart And he just reaches around And he pulls it out With his trunk Of it hid away In the heart In the whole ocean I'll yeah. yeah. sokára hívni fogjuk a para kovácsot, de addig még gyorsan-gyorsan kérlek magyar valóságra vonatkozó kérdést. Magyar kérdéssel. valóságból um, származik a kérdés, mert hallgatói kérdés, de Igen. nagyon is globális, azon belül francia. Um, Charlie Hebdo, mi a véleményed a szerkesztőségben kialakult hangulatról, hogy újabb két egyébként a támadást túlélő szerkesztőségi tag kíván távozni, uh, illetve arról mi a véleményed, hogy most akkor megjelent állítólag a címlapon, nem is tudom mikor, talán egy hete, vagy kicsivel több a patromosod kisfiúról hát, szóló, igen, és igen. hogy kamu volt, vagy nem kamu Szóval, hogy ezzel kapcsolatban hát ez van igazság, egy... és lehet tudni, mi a tuti. Hát, ugye, egyrésztől a Charlie Hebdo története az egy önmagában egy borzasztó történet, mert két kultúra ütközik össze. Az egyik, amely azt mondja, hogy nem lehet kritizálni, és nem lehet viccelni bizonyos tartalmakkal, bizonyos szimbólumokkal. A másik meg azt állítja, ez az Európai, hogy bizony lehet igen. Ennek a harca hosszú volt a történelem során. Végül oda csúcsosodott ki, hogy megöltek pár karikatúristát. Tehát egyrészt ott van a... a ugye miért félte, miért fél ez a nő, akivel beszélgetek a, a menekültektől, mert fér mert tudja, hogy ilyenek, hogy például a kokkáért, most mindegy, hogy a szélső jobb evel egyetért, vagy nem te most ne ebből a szempontból nézzük, hogy valási tartalmakkal nem viccelünk. A keresztény Európában, ahol a felvilágosodáson keresztül, egy hosszú szellemi folyamaton keresztül eljutottunk oda, hogy lehet viccelni mindennel, ami emberi. A így hát Jézus Krisztussal is lehet viccelni. Ha nem lehetne vele viccelni, az annyit jelent, hogy már megint az Isten dicsőségét nem önön saját dicsősége védi meg, hanem valami külső hatalom, az egyház. Tehát a, a, ugyanakkor meg ott van a szerkesztőség, akinek hát pedig hát nem fogja túlélni ezt a támadást lelkileg se, semmilyen szempontból szerintem ezt már nem lehetett. Innentől már ö, ö, a saját szólásszabadságért vívott harcuk válik kétségessé, a, ott van a címlapa a, a szídjaik. Ugye ők mondják azt, hogy nem a kisfiún viccelnek, vagy a, a, arra, annak a torsz tükrét tartják, hanem az, amely ezt a. a ezt produkálta. Már amennyiben nem kamu, hanem tényleg, a, ha, ha az eredeti de mondjuk, jelent De mondjuk, fogadjuk el címlapnak, mert nagyon Persze, jó. Persze, mert így legalább tudjuk elemezni. Igen, így lehet elemezni. Az a baj, hogy a valóban, ha egy képet látunk, akkor nem az összefüggésekre és az odavezető okokra gondolunk, hanem a kép hat. A... a kisgyermek holtesten az meg olyan szörnyűséges, ikonikus volt, hogy önmagával vele kapcsolatosan a, a, a, a viccelgetés, vagy a, mert a viccben ugye van valami pozitív örömérzet, az nem fér össze. Tehát szerintem most a, a Hebdónak bár igaza van abba, arra vonatkozólag, hogy na, veszélyes az a világ, ahol nem lehet valamit kritika vagy vicc tárgyává tenni, de ilyen pillanatban ő volt az egyik megtámadott személy, aki. Ez olyan, hogy például. Érted, a pápa túlélte a merényletet 1986-ban, amikor másik János pápát meglőtték, de mondhatjuk annak érre, hogy hihetetlen szívós alkata volt, Ööö, m m m már nem tudott öööö, öööö, olyan fantasztikus nagyság lenni, mint, ööööö, mint addig. Most én itt arra gondolok, hogy ő az összes papot a világ minden tájáról közül, bocsánatot kért az indiánoktól, húsvétel. Második János Pápának volt egy nagyon gazdag négy-öt éve, amikor kicsit próbálta helyre tenni, amiket a katolikusok elrontottak, és azért mondom, hogy mindig van olyan kár, amit nem tudsz kivédeni, vagy elhárítani. A sáli hebdó lényegében elpusztult ebbe a támadásba. Ami az iszlamistáknak jó hír, és amitől mi féljük, hogy az iszlámistáknak jó hír. Hát ezért is... mert De nem is, is a kérdés, van szó, ráadásul mindig szoktam mondani, hogy igen. ideges leszek, mert a síta sunita problémával senki nem foglalkozik, és mindenki letteg az iszlámtól, ami nem adja ugyanaz a kettő. De hát akkor mindig jó, legyünk mi egymás lelki ismerete. a én is téged mondjuk valahogy ellenpontozni, vagy, vagy, vagy lejjebb higgasztani, ha létezik ilyen ige. Tehát azért meg lehet azokat is érteni, akik, beszélgettünk erről, akik az iszlámon azt látják, amit látnak, hiszen ezt a szeletét látják, ezt a szeletét. Miért érdekli a középmagyarországi átlagpolgárt, hogy, hogy mi a konfliktus éppen a síták és a szuniták között, amikor bármelyik hát számára nem. elérhető TV csatornából, amiből nincsen azért, sok, azt látja, azt hallja, hogy itten az iszlám vezérvallású térségből érkeznek számára ismeretlen, vagy nem, Mert... nem megszokott bőrszínű emberek. Miért az suni, a, a, miért, miért a szuniták érdekelnék őt? Hát, ö, ö, talán, ha egy kicsit jobban érdekelné, hogy miről van szokott tudná, hogy az iszlám is azt parancsolja, hogy ne ölj tehát abban a pillanatban megnyugszol lelkileg, hogyha tudod, hogy a muszlimok se gondolják azt. Van a dzsihád, ami nem az ellenség elpusztítását jelenti, hanem az önsanyargatást, önképzést, Tehát, de nem is úgy kezdődik a történet úgy, hogy ne ő. Tehát azt gondolni, és a média arra játszik rá, hogy amikor azt hallott, hogy muszlim vagy iszlamista, akkor az már azonnal hozzá kapcsol, hogy az biztos meg akar engem ölni mert te testére TNT-t rak. A politikai fundamentalizmus megnyerte a médiát, igazad van, és ezen keresztül sugárzódik, de nem igaz a helyzet. Ez nem igaz. Ha beszélgettünk annak idején, nem is olyan régen a keresztes hadjáratokról, amikor is meg a, az a mi voltak, a Ellenkező előjele, Milyen érdekes sajtó élet volna ott a most is közelkednek hív, hát, hívták. A közelkednek az ott élők e, gondolatvilágát mondjuk feltérképezni, milyen érdekes sajtó lehet hogy a keresztények már pedig így önnek, hát az nyilván nem. Csak hát ezek a hadjáratokat bizonyos célot. Hát, az, amikor Jeruzsálemet elfoglalják a keresztes csapatok, akkor úgy tudom, ez az érdekes, hogy mind a ezer embert, aki a városban volt, megölnek, még a keresztényeket is. Na vigyázzál, mer ez ezekkel, van, mert vannak e, adatok a az 56-os adataid azok kicsit megbuktak, de legalább akkor indult egy polémia, hogy hányan haltak meg, de hogy most akkor ezek kicsivel jobban látámasztott hírek. Én nem hogy rosszul mondtam volna, csak, mondtam, Semmi hogy baj, csak, mondom, csak mondom, hogy vigyázzunk a, a pontására. Én úgy tudom, hogy az első, amikor először elfoglalják Jeruzsálemet, akkor a kereszt akar keresztény ö, lovagok annyira megvannak vannak őrülve, persze, hát nagyon sokat fáztak, éjesztek tehát rettenetes körülmények között jutottak el oda, hogy betörjenek Jeruzsálembe, ott mindenkit levágnak ö, tekintet nélkül elköltsileg első nagy bukása az első győzelem volt a keresztes háborúnak hogy ne akármilyen vallású népek éltek ott, akárhány mondom, százan. Mondom, hiába keresztény Jeruzsálemben azt is levágták, ha már ott voltak. És az a 300 keresztény hiába győzködte <gül> volna a másik 2700-at, hogy ahonnan Igen. ők Igen. nem azt mondom, származak, származnak, nem származak, de hogy ahol még inkább elterjedt már ugye a de de kereszténység, ott vallás. nem feltétlenül a döklőtípus. az lesz. Így van. Én csak azt mondom még egyszer, lesz. hogy kevesen vannak, sajnos beszéltünk a és sokról, mármint és már, hogy adjuk ez most nem így jön ide, de a Maslow felpélem, és úgy épül föl, hogy kevesebben vannak olyanok, akik pontosan akarnak tudni mindent és mindennek Éh, a forrását. De nem nyugszom bele. De, ja, ja, ne, én sem nyugszom bele, csak azt el kell fogadni, hogy könnyű, hiányos hírrel tájékoztatni tömegeket, könnyebb, okay. mint pontosan. Most divat, mostanság divat, mi viszont hívjuk fel szerencsétlen parakovász barátunkat, de előtte kis Lauri Anderson nal töröljük le az emlékeket magunkban. Itt vagy, nyuszika-puszika! Hello, hello! Na, végre, figyelj, már úgy hiányoztál. Merre jártál? Hát semmi, itt vagyok Magyarországon, nem elég? Az ja, Figyej, ja, ja. Figyelj, először ja. is gyorsan tárgyaljuk meg a... Figyelj, én, én a tolvaj témákat szeretem. És van... Ezt én is. Én, van a szeremlei hubás, meg a lagzilajcs is. Melyikkel akarok kezdeni? Bármelyik, figyelj, egyik jobb, mint a másik. A, a, a, a, Laj, a lajcsi az egyszerűbb, nem? Igen, igen, az kicsit nem. Számomra nem teljesen világos, tehát én azért így valahogy nem látom át ezt a történetet. Hát szerintem annyira tökfej volt, hogy azt gondolt, hogy lehet lopni az áramot évekig. És nem? Hát látod, hogy nem. De mindenkinek? Szerintem senkinek sem lehet lopni az áramot Nem, nem, sokaknak lehet, de azért az, hogy... Jól trombitás vagy énekelsz, az nem ment meg az, az áramlopástól. Figyelj, én szalámit loptam, engem se mentett meg az, hogy celebb vagyok. De szerinted rá volt szorulva arra, hogy lopja az Nem, az de tudod, hogy milyenek a svábok ilyen igyekeznek. Ja, értem. Uh -huh. Lehetséges, igen. Ezt így ebből a szempontból nem gondoltam végig, de... De azért gondolod, hogy az ilyen volt, ilyen sős, ilyen vezető szár, meg mit tudom, én ilyenek kell lettek. Tehát, én nem úgy, tudom, mert én. Nem, én nem lopom az áramot, nem tudom, de biztos, hogy aha. kell hozzá drót. Már mint úgy értem, hogy a, a, a, a lance ilyen meg ilyen vezetőszár, Elvitték, vezető szár. Elvitték, nem, hát figyelj, ne viccelj, ő, ő előzetesben van, és hárman vannak a cellájában. Aha. Nincs egyedül. Nem olyan. Nem... alapítanak az a legjobb érted. Mi van, ha két olyan az állnak össze, akinek nincs hallása? Hát jó, nehéz, nehéz. A, nem, a, a... Én ezt tartom a távolszágot Mert nem tudom, hogy vannak-e politikai szálak vagy ismien, Nem, Hát szerintem nincs. Az a dologban az érdekes, hogy én amikor most direkt elmondom, mert régen nem engedtem meg, hogy elmondjam. Egyszer lehívtam Kazinszba cikára zenélni a szegényeknek, és mondtam, hogy nem tudok fizetni, de letűnt. És mondta, hogy nem baj, csak ne terjezd. Tehát érted, hogy, hogy volt szíve, volt neki azért. rendes, meg engedtek kutyát befogadó. Igen. Szóval nekem összességében egy pozitív személyiségként áll. Igen, Igen olyan, olyan kár, hogy pont őt kapták el, nem? Igen, na ez az, ez az hogy, hogy én nem tudom, hogy hányan az áramot, meg milyen mennyiségben, de nem értem a, a kiválasztást. Arra gondolom, hogy jó feljelentés lehetett, nem? Hát ilyen... Há biztos, csak mondom, hogy olyan kár, hogy pont ő. A szeremlei húbát azt most azt sajnálod? Ővé badacson. Én egyrészt én ugye senkit se sajnálok másrészt pedig szeremei húból, az egy elég fúgcsa figurája volt a magyar hát újkori demokráciának azt kell, hogy mondjam és igen, hát azért... azért a száz leggazdagabb között van mondjuk ki, hogy elég jól szerepel. iszonyúan egész benne lenne a száz leggazdagabb ja. én sikerültem kezdeni mér edzéset hogy lehet, és hogy azt mondták, hogy, hogy nagyon nehéz nem is biztos, egyébként lehet, hogy becsületesen belele lehet kerülni. Ne, nem hiszem azt, hogy nem. Miért? Rendesen dolgozik, nem hisz el. Most nem a dzsangáról van szó. Nem, mert tudom, csak hát ő védte meg a Gömörű Zsolt. Tudom, meg tudom. Ő, meg ő volt ott az elnök, meg vagy valamilyen izés. Az, meg. hogy a barát, az, az, az nem büntető jogi kategória. De nem úgy értem, hogy benne volt a burba. Tehát ő erről tudott erről a kis lakászterlesztéses dologról meg de csak másnap hallottam másnap hallottam, máshol, máskor de én azt hittem, hogy fideszeseknek szabad ilyet csinálni hát de, sokan azt hitték és tehát hol, van, hol van ilyenkor Póly Péter, amikor szükség lenne rá tehát hogy lehet, hogy megvádolhatják hát de hát most éppen a rendőrség megvádolta a sikkasztársak jó, de hát várjál még az ügyészség most jön, nem? hát jó, de kezelés helyett érted a dolog úgy, úgy tűnik, mintha a, a magyar rendőrség működne, érted? Most éppen azt Igen, de ez mondani. egyetlen biztos pont volt ebben az országban, az utóbbi években, hogy fideszes nem lehet. De úgy látszik, lehet, lehet, lehet. lehet. Sőt, Simicskát is fölmentették. Mert ő már nem fideszes. De hogyha, ha ha ez, ugye, ez az utolsó biztos pont is összeomlik, akkor mi kapaszkodunk majd? Tehát, azért a lagzilagcsi nem volt fideszes annyira Igen, nem, nem azért is vártam én A fideszes szállat megjelenjön De, de ez a gömöléhez Ez csak fideses lehetett Mert ugye, két dolog valami biztos hogy fideszes nem bukik le És csak aki funkciója van, az csak fideszes lehet Hát a szeremlei huba is ö, a, a, a mi kutyánk volt, nem? De ő kisgazda volt, nem? Ja, hogy az, azt nem felejtették el A kisgazda múltat? Azt nem hiszem, hogy elfelejtik bárkinek is Mondjuk ebbe igazuk van Figyelj! Eh, tudod, tudod, mi volt a legundarítóbb a héten nekem? Na, no, mesél. De tényleg, ugye elment állatira kezdőntőle. Az, hogy figyelj, már megint betámadta a, a civileket a, a Viktor. Ezzel a. Hogy, no. hogy, hogy tudod, hogy kik, milyen pénzen segítették a, a migráns terroristákat? Uh -huh. Olvastad ezt? Tudtad ezt? Hát ez a... Mostanában, mert nem őszintén, nem követtem egy kicsit, elszaladt bele a ló, én azt hiszem az Orbán Viktorral, és mostanában már néha, hát ilyen sútaságokat nyilatkozik, úgyhogy én így levettem róla a szemem, és nem, nem követem a legkrissebbeket. Ah, de hát pedig most volt szerintem a... Tehát érted, a, a, a, a, hetet akart ütni egy csapásra, nem elég, hogy megmenti Európát, hanem a, le, eltakarítja a belső ellenzéket, a, a civileket, akik figyelj, beazonosított, gyártottak egy hamis hírt, hogy terrorista valaki, összekevertek képeket, adatokat, mindent, majd erre vonatkozóak hát beszélgetések, ezt erre hivatkozik a, a, közte, a miniszterelnök, és ez kapcsán megvádolja a civileket, hogy segíti a terrorizmust. Ezért is sajnálom, hogy megszűnt a média tanács vagy média hatóság, mert akkor most az oda csapnának a köztévére. Na most oda csapnának, igen, igen, nekem is az a kár, hogy már nincsen. Kár, nagyon kár. Még az, van. Nem, van még, de nincsen. De van. Mert most már ugye az van, hogy ugye sikerült gazdasítani egy halott embert a menekültek között, és akkor erre felhívta a figyelmet a kettős mérce. Na, látod, több megvan mindenki mondta, hogy hát ez a csávó halott, és simán másnap megint, megint beazonosították, hogy a hogy volt, vagy az itt. És akkor két napra elsötétül most az MTV-a? Vagy mi van? de, hát az már elsötétül Kalomira, tehát az a furcsa. Ja, az már hamarad. Nem le, a magyar Televíziót nem lehet elsötétítéssel büntetni, mert akkor gyanán lesz, mint volt. Bost, tehát mondjuk, aha. a kiv, egy, új, lehetne az, hogy két órára ki kell világosodnia az MTV-nek, az milyen lesz a más? az érdekes lehet, hogy tiszta fehér. De még kötelezni őket a média tanács, hogy két óráig igazat kell mondaniuk. Ebből elrokkantnálunk. Hát külső segítséggel tudnák csak megcsinálni az adást, ez biztos. Kormányi embereket, jaj, jaj, az kemény lenne. Ma nézed a Rákai Fili Ma van. Egy kiragyon. Tudom ma van. Ma van. De mivel hajnalban ugye vérhold és voltfogyatkozásra szetszer és a világvége is most lesz, ugye ma jól a hajnalban. Igen. Puszni, mert nem kell rádiózni, úgyhogy én most nem a Filipet fogom nézni, hanem oh. így, így várom a világvégét, az lesz a programom. A, a, a harmadik végén. Azt tudod, hogy a nem csak világvége van, hanem Orosz Mihály érpatraki polgármester, filmkarrierje is kb. most indult el? Hát az az ember, az, az egy csoda. Csoda, én is úgy. Hát, én nekem a kedvencem, a, őt szeretem a legjobban. A magyar demokráciáról az mindent elárul, hogy, hogy azon ki is nem lehet, szeretnék. Semmivel nem lehet megzavarni, ez igen, jó oda, hogy beszél egy ember, és ez mindig, ah, hát vicces, na. Nagyon vicces, és ö, ö, olyan érdekes, mert olyan, mintha, tudod, ilyen írói túlzás lenne a figurája. Egy, egy csak, de igen, igen, olyan, mintha nem, nem adta ki a mixát nyomtatásban, mert nem érezte elég jónak, helyette megszületett. rossz mixárt kézirat. Nagyon vicces az, hogy a karikatúrák hogy megelevenettek azért. Igen, az igen, igen. Volt a nagyjából. Igen. mert tudod mi a lényeg, hogy amikor látod El Simon Lászlót, akkor nem az az érdekes amit mond, hanem hogy mondod, hogy ott van, érted, mint a, a Simpson családban a Simpson papa feje, ott van hat mm -hmm. és ö, ö, ö, soha nem gondolnád hogy egy költőt így ábrázol, mint El Simon Lászlót, nem? De én, én mondjuk én az a az hogy, hogy mindig ha láttam, az első van, többen találkoztak vele a valóságban ez az ijesztő benne, hogy ha csak bent lenne, ha csak kétdimenziós lenne rajzfim figura, nem okoznak kárt. De úgy tudom, hogy a, repi, a Reptér reptérvárójában ő fogyasztotta a legtöbbet az ott megfordultak közül. Tehát például ez, is, ez is onnan is megegyezhető. A világomat azért erősen megházza, hogy ezek a figurák léteznek. Léteznek és fogyasztanak a reptéri váróban egész komolyan. Látod az üvegen, hogy megitta valaki. Fölnézel, és látod az elsimont. Megalább iszik, érted? Ez olyan emberévé teszik kicsit. Jó, jó, nem, nem azt mondtam, hogy baj, csak mondom, hogy innen így bizonyítom neked, hogy biztos, hogy él. A franceban. A is él, azt mondják, tényleg él. A tudom, mert vele találkoztam. Tényleg? Persze. De beszéltetek? Ne, voltunk, hogy csak... Én ezt kevésbé is fel, Mar Marian ismeri a felségem, meg ott volt a műtermenek is, meg hát ők művészek, tudod, azok jobban ismerik egymást. És láttad, láttad az arcát élőben? Egyszer összefutottunk a Krasztev, Péter, meg nem tudom, kik voltak, uh -huh. a Milanárisban, és akkor ott volt ő, és akkor hello, hello. De uh -huh. akkor még ő csak habony volt, tehát nem a habony, hanem ja, csak a habony. habony. Nem érezted, hogy valamit kikerült, Hát összebarátkoztok? Jó, duncsisztok, egész máshol tartanám. Én, én, általában nyitott vagyok, tehát én nekem én nem zárkózom el semmilyen ilyen dologtól, őre sem volna el, csak annak, hogy zárkózott, múgy forcnak láthat, hogy láthatod, hogy ő nem akar barátkozni, uh -huh. de aztán erőltetnénk, és se fogom. Tehát, én de én most nem, nem, nem üzenhetnénk neki, hogy Árpi hív fel a parát? Hát nem, hiszen mert én szerintem egyrészt nagyon sok dolga van, meg hát a hát, hát, hát, nyakványerős lenne az a beszélgetés, tudod? Én nem Mit? tudom, meg kell próbálni, meg kéne próbálni, érdekes lenne, szeretném hallani. Na jó, van nyúsi puszikám, a kisállatokkal minden rendben? Össze is jön a beszélgetésnek, nem árultok el érszeteket, mert nem akarok visszajönni a bizalmával. Voltunk ma az Eboho kutyapiknikén a szabadság nem nemrég értünk haza, rengeteg kutya volt a szabadság téren, és nagy a volt, és jó jól érezte magát. De hogy, hogy az idegen kutyákat szereti? Nagyon szereti, ha sok kutya van együtt. Tehát az egész másik uh -huh. hát kutyának az, hogyha egy kutya jön szembe, vagy hogyha bekerülünk itt a háromszáz kutya közé, és akkor hú, nagy az, hogy nem bírja voltas meg, akkor megy, meg jön, meg minden uh -huh. dal, dal, dal, is. Jel, és lesz, na? De akkor ma jól alszik. Jaj, ja, jaj, még hát még az esti séta, meg minden, de, de jól el voltunk, igen. Jóban örülök, hogy jól vagytok, Szerbusz. Köszönöm szépen. Hát kis Get on my way. Every slobbery frog and every mangy dog that crosses my path reminds me you're my precious jewel and you're my precious one. My compensation. I used to live in a big house. All I ever thought about was getting out. And I met you. There was something about you. Every slobbery frog and every mangy dog that crosses my path conspires to be remind me. I love your brain. I love your brain. pozitív világképünk, fényes kicsúcsosodása. Brian Péter, Szerbus. Szerbus üdvözlöm a kedves hallgatókat! Innét a magyar fővárosból jelentkezem, és a héten nem mentem világához Önök 13. Lajos. Nem, Radnóti ér. Jó van, elmondta. Igen, Radnóti hazaérkezett a megfelelődés. annak udvarára, is ma köszönt ránk a szukot, azaz a sátoros ünnep. Hét kemény Opa. napon keresztül naponta áldásokat mondunk a szukába, vannak nagyon vallásos emberek, mondjuk például Jeruzsálembe, vagy Amerikába, akik ott is alszanak, hisz ez egy hatalmas vicc, ez egy jó tétemény ott aludni. Most nem fogom a hallgatókat azzal fárasztani, hogy elmondom, hogy mi is ez az ünnep, de egy biztos tessenek fölütni a tórát, vagy akár az internetet megkeresni, azt a szót, hogy vagy vagy ómagyarul sátoros ünnep, érdemes beleinvestálni ezt a 10 percet, szendációs ünnepről van szó. Ezen kívül még nagyon sok pozitív dolog történt, de visszatérve a tegnapira, az operára, azt valahogy meg kéne oldani, hogyha az ember már elmegy az operába, egy premiére, akkor ne gyalogják végig sántikálnia a városon, hisz az oktogontól le volt zárva, a kis föld nem állt meg, és valahol ott az Andási út és a Balcsi sarkánál sem lehetett. Tehát hatalmas kerülőket kellett tenni. Mindezt azért, mert a hatodik kerület ajándékba adta az első kellős közepén csak szemerkét azoknak, akik indregettek, hogy ők is nézzék az előadást. Ez szerintem meg lehetne oldani, vagy fölemelni őket a levegőbe, vagy nem tudom, hogy de ne kelljen annyit gyalogolni, mert az embernek az életkedvét veszi el. A héten már több ilyen nagy gyaloglásban volt részem, és ugye voltak a mobilis napok, meg ilyen napok, meg olyan napok. Jó lenne, hogyha ezeket az akciókat is úgy oldanák meg, hogyha már az ember nem az autóját, hanem már a tömegközlekedés legalább tudja használni. Annál is inkább, mert hamarosan ránkérnek ezek a dugódiak, és fizetni azt fogunk, de közlekedni Köszönöm. azt nehezen. Milyen cipőt, Minden cipőt, cipőt hord? A héten, hetet is túléltük, nem szedtünk sok gyógyszert, bízom benne a kedves hallgatók sem, bízom benne, hogy mindenki sok-sok gyümölcsöt és vitamint vett magához, esenek jobban fölöltözni, mert a héten ugyanazt hihették, hogy fáj a fejük, de csak egy egyszerű kis hideg hullám próbáljanak megfelelően öltözközni, azért nem túl melegen, mert az korai a tél még odéb van, és jól érezni magukat, pozitívan gondolkodni, és ha pozitívan állnak a kisebb problémákhoz is meg fogják látni, hogy azonnal a problémák eltörpülnek. Arra kell gondolni, hogy élünk, hogy jól érezzük magunkat. Reggel isztünk, ebéleltünk, vacsoráztunk, pénzt tudtuk adni az unokáknak már, akinek van unokája, és belenéztünk a tükörbe, megsimogattunk a kis okos fejünket, ha nincs más, aki megsimogassa, és nézzünk utána, hogy nem magunknak simogatni is fejünket. Biztos akad valaki, aki boldogan csatlakozik hozzánk. Ennek reményében kívánok Önöknek nagyon kellemes szukotti az a sátoros ünnepeket, zsidóknak és nem zsidóknak egyaránt, és bízunk benne, hogy ez a hatalmás népvándorlás sem hagy túl nagy nyomokat bennünk, és végre megértik, hogy lehet, hogy nekünk is igazunk van. Megnyugtattál, nagyon jó volt, köszönjük szépen. Köszönöm, és a legjobbakat mindenkinek, és jövő héten Igen. ugyanekkor és ugyanígy. Ugyanilyen szépen mesél majd nekünk. Szia! Ciao. A dark angel parachutes down into an abandoned town He says oh, I've been looking a certain white clown doesn't look like you're it You're the only one around So I guess you'll have to do it, he says So anyway How are you doing? I say Actually I can't stand All the new machines, it's supposed to be all brand new, but it all looks the same. He says, oh, it looks like you're bored, it sounds like you're bored, so try this, he says to me. Why don't you get an old beret, and why don't you find an old cafe, and sit at a table, and write something new? It's never been heard before Or write your own manifesto That would do Just make sure you use a pencil So you can always get it You know Just a lot of plastic and numbers on my credit card. I'm feeling kind of lost, a world that used to seem so small. I can wrap my arms around it. Now it seems be really big, and said, all from your pictures. I guess that you were tall, but actually, I've got to go now. legős Róbi Barcelonából. Elkaptalak? Hát így van, sziasztok! Köszönöm a kedves hallatokat! Sziabaki, hát Barcelonából jelentére, mert most eh, feltitált éppen eh, egy civil munka miatt eh, Barcelonában vagyok, és pont a eh, hétvégen miatt egy kis szabadidőm is van körülnéznek a szép városba. Mit csinálnak a katalánok nem, most? Hát eh, ma szavaznak a függetlenségből, nem tudom, hogy bizony, hát, bizony. Két vezető hír van ma Spanyolországban a televízióban. Az egyik az, hogy ma azon a találunk, hogy függetlenek legyenek, amiket igazából itt a helyiek nagyon szeretnek, hogy leváljanak igazából Spanyolországból. Bár én azt gondolom, hogy ez nekem nem lenne jó. Ugye általában Spanyolországban elolvasom a híreket, hogy Spanyolország hogy áll. Spanyolországban nagyon-nagyon munkanélküliség állítólag. Én nagyon nem látom e e ezt itt a helyeken. Persze lehet látni egy-két hajléktalan, sőt, tegnap egy hajléktalanan beszéltem is, aki úgy zokogott, hogy látszott rajta, hogy, hogy nem az a típus, aki a munkanélkülésegéből e, élen meg, hanem valami hatalmas tagjén jelhette, hogy az utcán könyörög a pénzed, és az közben. E, sajnos nem találtam meg a közös nyelvet, ezért miértából, e, e, bár segítettem a, a 10 euró, az gyakorlatilag 3000 forint, ha valaki nagy bajban van, ez semmi. Ennyit eh, adtam, igazából neki, de azt gondolom, hogy, eh, hogy egyszerűen emberek mennek el úgy, hogy észre se lekszik az ember, aki ott sír előttük a járdán. Eh, Meg van, 25-26 fok van, mert azt mondom, hogy ma este fog az első gyönyörű idő, éppen lemőve a plázsol egyébként. Barcelonának a központjából egy ilyen 5000-es sétányira lakok a tengerparttól, eh, itt van kint mindenki, látszik, hogy nincs mindenki jó anyagi körülmények között, de mindenki boldog. Még bőven lehet a tengerbe, rengetegen jeszküznek, biciküznek, e, snowboardoznak, snowboardoznak, vagy nem ilyen ez a valami, amit egy ilyen ejtőennyűszerű e, valami hajt. E, amúgy nagyon a az ember, az mondjuk furcsa, hogy nagyon kevesen tudnak angolul, ez az én e, vendéglátom, akivel Együtt kell dolgozni a angolul, én nem tudok spanyolul. Ettől kezdve egy kicsit olyan activity, reggel 8-ig délután 6-ig az életem. Meg egész jól megy. Istené az étel, ami, ami itt a spanyol, még amúgy a katalán ami különleges, nagyon finom. Én nem tudok egy nagy kísérletet az ő típus, de, de fantasztikusan érzem magam. Az árak gyakorlatilag ugyanazok, mint az, az Magyarországon. Csak itt egy minimálbér 1750 euró. Igen, Jó lenne. És, lehet, e e Hát mit mondjak még? Sützó a Pálmafa, itt volt a tengerparton, nagyon jó érzés. Benne voltunk ma is a híremben, sajnos igazából nem nagyon értettem, és nem akarom azt mondani, hogy fejlődés dolgokat mondtak rólunk. A hatászáról volt szó, ezért képes mutattak menekült táborokból. Gyakorlatilag reggel ez a két hír volt, hogy a választás, lesz, és nem mutatták a stúdiót, hogy a választásban teste, ne is stúdióból milyen gyorsan fogják -e közvetíteni. Na, ennyit megértettem, hogy Magyarországban a menetlétáborokból volt, igazából, vagy táborokból, volt igazából szó, egyébként pedig itt nem utáljak a magyarokat, mert bárhol mentem neked, hogy onnan jöttem mondtam, hogy Magyarországról még, még senki nem kapott lem. Na jó van, ez jó hír. Te szerinted ki a katalánok megszavozzák annyira tök fejek? A kilépésüket. Hát, azért nem tudom, mert igazából nem én két napja vagyok itt, tehát én péntekkel érkeztem. Itt mindenki azt mondja nekem az itteni kollégák között hogy igen, függetlenül kell válni, hiába mondod neki hogy az Európai Uniónak az előnyeinek mit tudom én, és valamiért nagyon nagy függetlenségvel, függetlenségvel függetlenségvel teregednek én amennyire láttam azért voltam elég hosszú hogy szanában, autóval pénteken kezdve hosszában bejártam nagyon nagy ipart nem láttam mert most ettől kezdve szerintem szükségük van a spanyol hovatartozással itt azt mondják, hogy nagyon reméljük, hogy meg, meg fogják szavazni Aha. a függetlenséget. Én úgy tudom, hogy, hogy nagyon sokan belül ellene. Az nem spanyolok értelmszerűen belül azt mondja, hogy hogy reméljük, hogy nem, nem tudom. Aha. Na jó van. Ha azt mondaná Szentendő, hogy le akar válni Magyarországból, szeretné új országot csinálni, amit Szentendőnek hívnak. Azt megértem, Szentendő azt megérteném. Igen, megér a. Megérdemel. Mert hát vannak miniállamok, mint, mint Szambarinó Olaszország középpontjában, ahol azért annak idején olasz lidával lett szigetni, most Euróval lehet szigetni. Tehát hogy igazából ez a függetlenséget annyira nem értem, de hát nem is vagy benne ebbe a, a dologba. Azt hiszem látom, hogy az emberek nagy része lehet, hogy szavazna a szinfekszik a tengerparton. E, Balszón a szöd vagy szüle eső részében egész furcsa dolog, hogy ahogy ki elhagyok a várost, a az van egy nudista eh, stand, ahol eh, fiatalok, idősek, én nem csak időseket láttam, tehát az ember nem, nem lát már olyan jól, mint régen, még ezzel igyekeztem, szóval, hogy, hogy nagyis a messzen napoznak, szülődnek, rengeteg a családos, olyan népünnepé lenne, itt mindenhol ilyen vásár, bazár, eh, díszít igazából most itt a, a parcra, azt ilyen alakamos eh, az olajjal bejártam, most azon itt folyamodtam, hogy most megálltam, hogy hívhattam a telefonon, egyen 10 km mentem egyik irányba és másik irányba, is. és ez mindenhol de gm szerintem nem lesz a túl nagy szavazó a szavazóknak, mert egyszerűen, egyszerűen nem mennek el. Most nem tudom, mennyi a turista, de én azt gondolom, hogy szerintem a fele, maximum. Tehát, és mindent el van. Na jó, me, me. Azt, Hogy az ember tudja lenni, egyen egy órát kell várni akkor merülj el a tömegben, oldódj föl, és egy hétig szívhatod magadba a tapasztalatokat, aztán újra beszélünk. Két nap a bűnöknek kellemes kérdések, húszilat Pusza, Hát egy kis Lauri Anderson, tudod, ez az örökös Lauri Anderson, ez tudod, ez van, ez a Lauri Anderson. It at my desk fluorescent light drawing a picture of a perfect moment. I saw it once on a grand avenue that stretched. A végére egy, egy ilyen Gabi Bami stílusú, női anyaggal zárnék. Orbán Viktor megint hazudott. Nem a hitvesi ágyban, ami kisebb bűn, hanem a parlamentben, amikor azt mondta, hogy rengeteg dellált, 220 milliót nyomtak a civil szervezeteknek. Az érdekesebben csak az, hogy már megint és súlyosan hazudott a civil szervezetekre vonatkozóan, és szűk ebben a számszerű, számszerűségre vonatkoztatva is, László norvég alapkapcsán született bírói ítéletek, mégis tovább nő a népszerűsége. Régóta tudom, hogy Viktor a nép lelke legyen az bármilyen sötét, de erre visszatérek a végén. Azt már tudjuk, hogy ki a civil. Orbán Viktor mondja meg, hogy soha nem volt civil, mert az dolgozik és munkája béréből él. A római jog óta, de ezt már rég nem remélem, hogy emlékszik még az egyetemi tananyagra. Fontosabb dolga van most Európát megmenteni, és ja a köz civilek, hogy helyettük megcsináltátok azt, amiért a hangeri név nem gyalázkodás a világban. Világos, hogy idegesíthető le, idegesíthető lehet számára a tény, hogy két Magyarország van, direkte így, különírva, és az nem a jó bal felosztásában komcsizik nácizik, hanem másként, másként viselkedve. Nem beszél, hanem helyben tesz valamit, vizes szendvicset, takarót játékot hoz és én két láttam, hogy megcsinálták a csodát. Volt minden a meneküléshez. Még a rendőröknek is nyoltak a vízből, pedig Viktor, mondom neked a jogot, a fegyveres erőketetése, itatása, állami feladat, elmaradása, bűncselekmény. De piha, elhárította a civil a központi erős utaságából eredő kárt. Köszi, hogy köszized, de az nem megy át civil alszon, hogy ki a civil egy monokulturális társadalomban. Nem te döntöd el, hanem a történelem. Lehet belőled még kaligula, de előfordulhat az is, hogy egy lóval fogsz beszélgetni, míg testőrségedben meg ott lapul a gyilkos. Fideszesek használjanak Wikipédiát, t így világos lesz a történelmi parabola a hasonlatban. Köszik-e. Bocsos, szenvedélyes vagyok, de a fejem, hogy megint hozzálát Lázár testvér testén keresztül, hogy szétverje Magyarországon azt, ami ő nélküle is működik. Sorosan ember van a gyűlölet listáns, talán még Viktor is hisz benne, hogy a norvég kulturális kommandó ott lapul a kolbász mögött. Na Mikszol persze rákérdezett, who is kapni Della? Így kiderült a vörös kereszt a Mártai szolgálat is, az ökumené kapta a zsét. Minden rendben van, ártársaim, hisz nem hazugság, hanem igazság, mert valóban igaz az, hogy az utolsó két hétben kimerészkedtek a frontra, talán érdekes tapasztalat lehetett számukra, azért a pénz nem is drága. De azzal folytatni, hogy nem fogják támogatni egy kozmopolita, magyar, zsidó, szellemi jelenlétét a nemzeti Magyarországon, súlyos csúsztatás. Még a puskás stadionba is befújnák. Az egészben az a szopás, hogy a civil szervezeteket már sejtik, hogy súlyosan paranoiás személyiséggel állnak szembe, akinek kezében a NAVA rendőrség, a média, de nincs sok a panaszra, mert mit mondjunk a világról. Azt mondják, Putin, sokkal keményebb a civil szervezetekkel szemben, már a talán szétverte az összeset. Ja, még van a pusszíriott, és kész. A kérdés, miért teheti meg, hogy hazugságában teljesen őszinte legyen? Megmagyarázom, amikor a kerítés mentén ört álló magyar határőr lelkére szavaz, aki miután rendőr, nem is az, ami, mindegy, történelmileg visszanyúl Viktor a hősök lelkébe. Ezután hívhatjátok Hunyadinak, mert én is látom benne. Vagy lehet, hogy Csipollaként tehetségesen hipnotizálja a népet, ami, aki maga is érzi, hogy tévéje előtt ülve kisgatjában, otthonkában, a magyar már megint megmenti Európát. Ha Európa engedi, szabadon a kerítések mögött. Még azt is kimondta egy rádióban, hogy a kerítés értünk épült, nem ellenünk. Mikor ezt hallottam, sajnáltam, hogy leszoktam a technokorról, mert azok az ilyen mondatokat. Ennek ellenére civilek foglalkoztak a drótkerítésből fakadó károkkal ott a határsávban is, ahol te bennem tetted a lábad. Nem a rendőrökre, de nem is az emigránsokra gondolok, hanem egy miniszterelnökre, aki személyesen mond köszönetet. Persze ez nem Párizs. De te tovább nyomod a nyugati kémek dumáját, hát badd meg, magad felcsúti fiú. Jó. Bocsi, jól esett. Na, kicsit megnyugodtam. Azért abban igaza van a simicskának. Ez egy geci. Hát ez volt a bakás lista. Kedden meg fogják 11 és 1 között ismételni. Lelkileg nem tudom milyen állapotban vagytok. Remélem fölborzolottatok. és feküdjetek a kanapéra nyugodjatok meg. Próbáljátok ma este szeretni magatokat és is, mást is. Imádkozzatok, olvasatok könyvet. kb ennyi. Lauri Anderson downtown It's been raining for days Rain beats down It covers the streets with its sparkling skin In a deli Purple light A woman in party dress Pays for some Yeah.